Треба було шукати щось інше. Вже під час війни американський селекціонер Норман Борлаух, працюючи в Мексиканському міжнародному центрі покращення пшениці, ячменю, кукурудзи, рису, виводить високоврожайні сорти карликових пшениць, які навіть на засушливих землях Мексики, Індії, Пакистану дають врожаї до 50 центнерів з гектара. На зміну тракторній революції приходить зелена революція, пшеничний переворот. Ми його не помітили, бо саме в цей час почали громити так звану буржуазну лженауку, виставляючи на взамін передове вчення академіка Лисенка і рекордні врожаї Марка Озерного, якого ви так вихвиляли. Олексію Григоровичу, я ж написав правду. Глас вопіющого в пустині. Марко Озерний і Олена Хобта і далі збирають рекордні врожаї, а їсти, як не було чого, так і нема. За те, які амбіції? Академія Лисенко в захваті від продуктивності праці радянських біологів. Вона, мовляв, просто фантастична, йде навалом, а у буржуазних учених – нікудишня. Тим часом ці буржуазні вчені, переконавшись, що навіть зелена революція не стала порятунком для мільйонів голодуючих, вже починають говорити про революцію хімічну. А високоврожайні сорти з особливою силою і швидкістю виснажують землю. Гігантські суперрослини, які обіцяють вивезти генетики, доведуть це виснаження до катастрофічного рівня. Не дарма ж наші супергігантські лисенківці – Назвали генетику служницею відомства Геббельса. Отже, треба рятувати землю, повернути їй все, що в неї забрали, і робити це негайно. Зелена революція до нас не дійшла, бо ми заклопотані були пошуками гіллястої пшениці. Хімічний переворот сьогодні теж не загрожує, бо ми здійснюємо сталінський план перетворення природи з лісосмугами, каналами, гідростанціями і, можливо, з електричними тракторами, про які мріяв в щеленіна, може Шарль Фур'є або Роберт Оуен. Але рано чи пізно все це докотиться і до нас, бо голод не знає кордонів, а земля стогне однаково і під ногами комуністів, і під ногами капіталістів. Нам лишилося півстоліття. А далі? Далі колапс. Сільське господарство... Захлинеться від нестачі енергії, а земля вмре від хімії. Вже сьогодні, коли всім країнам виробляти продуктів на душу населення, як у США, то всю нафту світу доведеться спалити за 10 років. Хімія попервах дасть небачений приріст врожайності, але згодом вона поволі перейде в рослини, в їхні коріння, в стебла, листя, плоди, зерно, а тоді в нас самих, і ми теж станемо хімією. Сьогодні ми лозунги, а завтра хімія. А у Біблії є знаменита історія про Содом і мору. Мешканці цих міст вели нечастиве життя, дійшли до крайніх меж розпусти і збоченництва, І Господь вирішив віддати вогню і містаці, і всіх, хто в них жив. Бог помилував тільки Лота, який вів праведне життя його дружину і чистих душею дочок, але звелів їм йти і не озиратися назад. Лот і дочки сповнили заповідь Господню, а дружина через свою жіночу цікавість не витримала, озирнулася, напалаючи Содоміго мору, і стала соляним стовпом. А в цій історії пересторога на майбуття. Ми теж станемо соляними стовпами, коли почнемо осипати в ґрунт хімічні добрива і не зможемо зупинитися. По-моєму, це нам не загрожує, безжурно заявив я. Заздрю вашій наївності, гірко усміхнувся професор. Ви забули, Микола, в якій державі маєте нещастя жити. У нас все здійснюється за мудрими вказівками і неодмінно історичними постановами, які супроводжуються криками «Ура!» і бурхливими аплодисментами, що приходять в овацію. По війні у нас лежала в руїнах майже вся європейська частина Союзу. Десятки мільйонів людей не мали навіть кутка. А що робить вождь? А він розпочинає ствердження своєї слави в віках. А від висотних споруд, перескок до каналів і гідростанцій. Канали на чорноземах – це безглуздя. Вам не треба пояснювати. Набудувати десятки гідростанцій від Білого до Чорного моря там, де немає жодного заводу без глуздя ще більше. До того ж, ці гідростанції ніколи не будуть збудовані.